човето, който е бил най-близо до главния следовател по това дело, по това време на Карайотов, генерал Коста Богацевски. Не знам, а, ако има въпроси, свързани с така, изясняването на, на материята, можем да започнем с тях. А, искам да кажа също, че това DVD е изцяло двоезично, т.е. всички материали вътре са преведени на български и на английски, така че ако имате приятели и чужденци, които проявяват интерес на тази история, може да им обърнете внимание, че то е достъпно за хора, владеещи английски също така. Даже част от е, изданието е с е, обложка на английски, с информация отзад за филма и за всичко останало на английски, така че то може да се ползва и в международен план. Ами, кой се казва някак? Да го питал. Иван Люди Скормил, аз съм също така година на дисиденти. Естествено още съм жив, още не съм открепал на 54 години, още няма кой да ме убие. Също. Не на държа. Да, още няма кой да ме убие, не съм още убит, не са да ме и още. Ние просто. Маща ми ни съвшки. Съде 56-та, дядо ми е загинало на едно място 57-та, като дец на един деското възстание, просто и се го пати във Франция, защото е било и в Пняжево е живял, а там никога... Добре, кажете си въпроса ами, Моя въпрос е, а, дали няма някакво медицинско заведение, някакво медицинско инцепт, но има един институт за разни болести, който, който, който, е бил визък, така да, Домев е бил визък с Боян, Трайко, просто с ица, които са работили в БТА, и, и, някакъв институт Имал по заразни болести. той ще мира в Рона Силовски и както се казва, това да си има и от държавна сигурност, но споредно, има баща един слученик, видово и който е заведението. Искате, ние да се прегледаме дали сме болни за разни болести. Не, не, просто, този институт да е правил от държавна сигурност, да има информация и да прати човек, който да го убие, защото този човек да имал някаква обпус с института по заразни болести, да го убие там, яко ще не е примерно има един баща, който имал в битби, битби, просто ще го им мале, просто така малепица, да убием ме, като модул, не могат да убият някой, да ме набият. Секунда, секунда, само да ти обяснат и да какво е. Доказано абсолютно, че от Троат и от Москва може да има такъв институт, може да работи от тук в тази насока. Но, Но, е, сега е. не спорим повече за тези неща, които. Е. Благодаря ти за въпроса. Доказано, е кои са ходили, кои са дошли тук, кои са експериментирали с отровата, какво е станало. Така че може да има такъв институт за разни области, където да има отдел, който да работи върху така наречен химически и биологически уръжи. В случая в случая няма техно участие. Благодаря. В за също имат такъв институт и по извърши. Може ли да предадете? Благодаря. Благодаря. Благодаря. А, един въпрос към господин Букацевски, тъй като все пак знаем 25 години по късно повече, 25-та ги горе, но все пак от, от откриване на делото, идете ми е за дъвността, затова искам да попитам. Възможно ли все пак да се възобнови следствието в България, защото ли има различни законодателства? По начин. И, и най-вече един въпрос, който се задахме след появата на този филм, когато гледахме интервюто с Голино, все пак имаме жив извършител, дали е възможно да се възобнови връзка с откриване на нови обстоятелства? Дали юридически? дали юридически е възможно? Аз казвам, според мен в България, според мен в България това не е възможно. По това време действащия наказателен кодекс предвижда за всички убийства, независимо по каква причина дали са политически, дали са криминални, от какъвто и да е характер, има 20 годишна давност от момента на извършване на престъплението до момента, когато би могло да се търси отговорност от лицето, което извършило това престъпление. Ако междувременно е било предевено обвинение, да кажем, 98 година преди да изтиче тази давност, тогава, естествено, може да се търси отговорност, кой е с перспективата на един млад учител, може ли да си представят как историята за Георги Марков ще влезе в българските учебници по история и как да речем на, на съвременни тинейджери историята да им бъде поднесна така че те да видят реално някаква полука или да остане нещо, което в последствие като възрастни да, им, да има полза. Мисля, че гостина Бочевна, Значи наша обща мечта е Георги Марко да влезе в е, учебниците, но е, не толкова с криминалната част, с криминологията на Дианеето. Нека да влезе с е, масштабните си идеи, нека да влезе с е, литературното си слово, нека да влезе с... Е, Йовковко, Йовковското си сладкодумие, нека да влезе като, един без, като безсмъртния писател, който е. Аз писах в едно есе че един предстоящ ден времето ще възстанови стату, стату, статуквото. Нещата ще си дойдат на мястото и нашите потомци ще изучават а, Георги в а, Читанките, така както ние изучаваме днес Ботев и Вазов. Именно Ботев и Вазов. Ни повече, ни по-малко. А когато това ще стане, зависи до голяма степен и от нашото гражданско съзнание и от нашата литературна сетивност. Това е. Да, господин Бочев искаше да каже, че мястото на, на Георги Марков е на първо място в учебниците по литература. В, за всички а, да. има, има поглед и има възможен е поглед към него, както за децата от а, първи до четвърти клас, така и за следващите. Тоест, то е по същия начин както Ботев и Вазов се изучават през различните периоди от израстването на учениците, има възможност да се приложи, приложи такъв поглед. Да, по същия начин както записките на Захари Стоянов също се изучават в различните степени. от. Нашето образование по същия начин може да се приложи, защото ако, ако трябва все пак а, да, да намерим един писател, който максимално пълно е разказал историята на тези 45 години, максимално задълбочено и психологически убедително и литературно блестящо, това наистина е Георги Марко. Не 45-34, защото е умира в 78 година. Искам за дъбността да кажа. 78 година е убийството. 98 година изтече дъбността. И 6 месеца преди да изтече дъбността, Градска прокуратура внесе предложение да бъде прекратено делото. Не казвам след своето. Градска прокуратура отиде на Апелативен съд, който продължи за още 10 години на Седвенто, до 2008 година. От пенсионирането на Богдан Крайотов до, до 2008 година следовател беше едно лице, което се казва Андрей Цветанов, който може би някои пъти той ще бъде съден, който е морален съучастник с, с убийството на Гели. Защото предползвам, че това ни много документи от делото. В 1998 година нашата фамилия поиска да бъде, 3 -4 години преди това поиска да бъде сменен следовател, да бъде сменен екипа за следствието. Градска прокуратура, където се върнаше следствието, отказа. Но в 1998 година направихме много отворно писмо, обращение на Више съдебен съвет, на Националната следствена служба до главния прокурор. И тогава излезе едно такова решение, което продължи се, защото тогава беше 30 2008 години, беше 30 години а, от убийство. Излезе едно решение от тогавашния главен а, директор на Националната следствена служба, че се съединяват двете следствия на. Да, Забайкона отговор, следството на Георги и следството за, обидство, за опит за убийство За Бадо Костов и срока за разследване беше продължен 35 години след 78 година. 53 години след продължение след убийството 18-Гя. Съсидването на новия главен прокурор. Делото на 4-5 пъти прескочи от различни прокурори, защото наблюдаваш прокурора на в Висшата социална прокуратура, наблюдаваш прокурора на и в а, Градска прокуратура. изведнъж прекратиха свечето на, казаха, 45 годишна давност, без сенко обяснение и получихме едно обяснение, в което в по-малко от 30 ред казват, че българска държавна сигурност няма. Отношение към смъртта на гражданите. Това е от се казва, градски прокурор, който е подписал. Само искам това да кажа, че аз съм говорил с трима главни прокурори. С действията си или с бездействията си, аз ги слагам като съучастници. Морални на убийство. Като са убийци. Като са убийци. Не е възможно. Говоря съм с няколко души генерали от Държавно Сигурно, специално с си, един, който е много ветещ по въпрос от този блог. И 97-го г. така се има откровена работа, да като викам, признайте, направете нещо. Защото неминуемо това нещо ще личи на край. Случа набира. А, Потенциална сила, която ще се стовари върху главите не само на тези хора, бивши служители на държавна сигурност, а върху нашите всички като българи, като нация убийци. Аз не искам, заради това, че един кръг хора са убивали, аз не искам да бъда причиствана към тех. И едно нещо искам да кажа, което е много важно и което има тук около. От това, което се излучи. Когато следовател Боген Карлотов иска досието на Франческо Голино, това е 90 И първа година, години, вика всичките душета, които искахме да работят в пърно владо, всичките душе, които искахме, вика за практи медина не ги доставят. Когато поискахме досието на Франческо Голино, Пет минути след това влезе връхлетява в стаято на Тошков мисля, че бе шеф е в шефна. Шеф е на първо главната. Що го искам това да бяха? Искам да Почват да завържат си. Не казваме, като майка трябва да трябва да След 20 дена идва прощипа прощипано основно. След 22 дена големо изчезва за близо. Месец, месец. Това казвам и Бога Неградов ми казва, как си мислиш ти, че от хилядите агенти ще бъртнеш да на душето на горина. Някой вика, ми е казал. така че аз съжалявам, че има много свестни хора, които са в държавна сигурност, но те нямаха силата да се разграничат от тези, които са вършили убийствени, други тежки, просто и А мога да кажа, да ви гарантирам, че цялата върхушка на Наражавна Сигурност, аз е пада с судовици. Такива документи има за тях. Господин Болецевски и Гредо каза, знае би, поки? там е точка седма, нали, една инструкция, как да бъде бълбит човек. Пет, шест суда разнощува гласа на сърцето. Ако не умре веднага, да не му се запушва, това е следващата точка, да не му, да не му се запушва остатъка да бъде отдаден с тежест елемент по главата. Това е изготвено от заместник шефа на второ главно управление, който след това става шеф на Софийско-Укратско и е подписано от, от... от Шоп. Така че а, нещата не са, не са тези осени които трябва да сигурност, която работи навън, понеже имаме други познати иммигранти. Парите са същадени. И работата, всичко, всички документи, много голяма част от документите по описание на Георгия са унищожени, обаче. Вързината са забравили светлината на Георги. Колегионите, които са мероприятия, които са правили за заблуда на светлината на противника, са останали и Христос Христос ги навече. И това са няколко документа. Какви мероприятия се правят нали, за заблужаване на Още едно нещо, което искам да ви кажа, което е интересно. Човека, който е изпратен на 8 септември. Да разпозная дали е Франческо Голино там, дали е на фонтана на Свети Петър, на 8 в 5 с сведовед и с писание Мюзоих в десния джоб на Сакото. Той го вижда, само без да се радва на хората. Разбира се, пише, че Голино е същия, който между 20 декември и. 5 януари също му е бил инструктор по скалда с специално оръжие. Нали не се казва какво. Но пише след това, че когато са завършили обучението, Голино е продължала да се държи с бойна кръв и с века Има в случаи досието да. на Голино, което е, само ви казвам, до убийството с него се дърчат, че постоянните се. него се върши като особено важен. Това са нещата, които са... Аз да казвам... Дявола как чета Евангелието е едно. За нашето следствие. Но което дявола не иска да чете и Евангелието. До 1995 година, Господин Могат Селсий и Бог на кръкто стигнехе до дъното. Никой по от тата къртурата не посня защото да отиде делото до съд, защото то отиде и до съд не се знае кой се ставаше по И може нещо да се получи. Така че това е позицията на. още много подробности. Аз нямам нито една капка съмнение, кой го е 99% и 99% е Франческо Годино. Искам да ви кажа, че успоредно с него, Е готвен друг човек, който е плащан да. Трябва да отиде, когато бъде на почивкане в Сърдиния и месец. Но той не е отиша. И когато този протворан е трябва да отиде в Сърдиния, те се казва на голино и чака не и не отива Евангелия, да видим какво ще хаме в Сърдиния, да вишим си това. Така че никакви съмнения. Ако в случая беше раздешени властните, които са хората, това, което е било, прълно хорим, да е забравя. И в учебниците Георги няма да влезе като криминален случай. Аз препоръчвам на тази млада учителка да влезе в интернет, в сайта на Тони Николов да си купят за дочите. Важното е какво е написал Георги. Ние, нашото поколение, аз, си разборах, който прочето в Ернешта в 90-та година, аз тогава ще осмислим живота. Има много неща, които като ги прочита човек и този път открива, за да колко било да му види Марко. Това е благодарението. Значи работата е там, че в творчеството на Гърди се пресичат най-съществените конфликти на епохата. И е, творчеството на Георги търси отговор на извещните и проклети въпроси на битието, които нямат давност и които нямат решение даже в рамките на земното. И тъкно те съставляват голямата стойностната литература, която твореше Георги. Може ли един микрофон на последния ред на госпожа Ольга Маркова да подадете? Разбирам, че петък има хората имат различни ангажименти, просто исках да ви кажа, че първите количества от това DVD-издание вече може да си ги купите и тук на рецепцията на червената къща, ако проявявате интерес. Заповядайте. Аз ще бъда много кратка. До вчера трябваше селекционер да изгледам цялата колекция за златен ритон. Аз, по-подходящ филм, това е пожелание директно към господин Донев, по-подходящ филм в България, в този момент, за младите, за нашите студенти, за нас, от един филм за съубийците, както ги назовахте, няма. От всичко, което изгледах ежедневието жедневието на този, на фризерка, на този... Колкото желаете дреплотения фърчит? И очевидно това и се поощрява. Но такъв филм, който би бил доста труден, защото, веднага бързам да кажа, случая Георги Марков е много различен от Владо Костов. Владо Костов живее на Ботев пет, аз три. Целият си живот сме били заедно, докато той излезе е от България. Аз от лет, що познавам Георги Марков, десетки пъти в моя дом и карти сме играли и сме се събирали, случаите са доста различни. Владо произхожда изхожда от супер комунистическо семейство, това са съвършено други неща. Просто да не ги объркваме в общия знаменат. Много различни. Аз не помня да наближи 9 септември и майка на да Владо да не е събуждала целите кооперации, младаше повредите и, и умръци си става и от ногата. Знаменавам от 5 етаж от 3 етаж. Да. Казвам този момент, защото просто хората като мен го вносят по някакъв начин. Но тези млади хора наистина имат нужда първо да познават Георги Марков наистина като литератор, като човек с огромна култура и родиция, като писател. Това е първо. Напълно обаче се солидаризирам с младата дама, просто извинете малко към вас, бен като към моя студентка. Те имат необходимост. За това говоря за портрет на съубийците. Защото те имат необходимост към тази тема да пристъпят не като Science Fiction, не като Фантастика, не като Стивен Спилбърг. Те я усетят, ако аз трябва да разбрах, това беше въпросът. Да се допрат, да я усетят. Аз гледам 250 за е да избирам, да селекционирам. Аз с такъв пащаб и с такъв замах, значимост. Ситко това, което казвате за тези години, съвсем умишлено се е чакала тази давност. Това проходило дете ще разбере. Тази давност тя не е случайна или небрежност. Това са едни и същи хора на едни и същи места във всичките тези десетилетия. Така мисля аз. За себе си съм дълбоко убедена в това. Не слагам всички по знамената, знаменателно. Говорят за съубийците. Защото между тези хора имаме учители, както казвате, не е било лесно изобщо да надерят или да имат. Не е до силата да изяви глас. Ще го смачкат веднага. Ще го смачкат. Свидетел съм на стотиците, такива случаи случай да ги Така че тук не е и до сила. Не е и до. Просто те бяха буболечки в общата така. Доста младсинства. Един такъв филм, Сашо сигурно би бил много сложен. Но си мисля, че това е най-нужният филм на тази държава днес. И на това управление колективно направено днес, и на целият този политически трилър, в който живеем. Само, искам само секунда да изчакам, изчака, изчакай. Искам, искам, искам само да ви кажа, че се намери един американец, българин, който е мигрант в Америка, който а, поръча и плати паметник на Гълдонаско, в който се е открива в Товник. Лоша журналист в Лозенец. Сега, за такъв рък, сожа, те са е госпожа, сигурно се намери тук американското е ветеринар. Защото тук. Един филм, който направихме е, досиетата с Скитник 2001 година. Да ви кажа с какви изтрадани мъки, с какви пари се намериха, нали. който е, е донекъде. Пак благодарение на на някои хора, които ще бъдат нападнати. И един жест, който направи 92-а година Асенагов, заснехме 10 души от Англия от Германия, които се познавали лично Георги. И тогава, да сказа, разбрахме наистина кой георги с какво уважение се ползва и в Германия и в Англия. Те хора повечето вече са покойници, които това беше. И от там нататък националната телевизия пък частните абсурд. И е лоша дума за геогради не ли, нали между тия хора? Не, а, искам да кажа, че а, обратно частните телевизии, те са комерциални тесту и там има доста хора, които са в тази професия, която казват журналисти, но те са между другото журналисти. Георги Марков и а, нали, тази полица една седмица, 25 години след 1989. Явно за убийството нищо няма да се промени. А, или нищо не се е променило а, за тия 25 години, за бъдеще нищо няма да се промени. А, Георги Марков обаче през тия 25 години дейността му стана по-популярна? Да ставам досален, безкрайно много компромати се пуснаха Допред 5 години аз събивах всичко. Над 740, допред 5 години в печатните медии, имаше 740 на филиарно за Георги. 220 бяха общи информационни. Около 70 бяха за Георги Марков, който говориш. Всичко само бяха компромати. Казвам последен компонент преди, един, как се казва, този професор, който участва в предваряното за 2 юни. Беше депутат от БСП. Много уважаван и аз го уважавам тогава. Не, Андрей татър. И който каза, Георги Барсов където защо за когато е бил на лов с Тодор Живков, не го е застреля. Герги Марков никога не е бил на лов с ОДЖИРКО. Само това е, искам да кажа, че генерал Каше, за да допусне някой да, да бъде в ловната доживка, Съпър... има много хора, които други са били нали, в Радичков е бил всичко, но Гърди Марков никога не е бил пушка. Кога... Нещата, които си говориха за Герги Марков, платените журналисти, съюза на българските журналисти. Който в 91 главия, по предложение на Стефан Пролев в Хараре, ли беше награден за, на, на за доблест на журналистическа дейност. Мош и когато съпругата му отказа да получи наградата. Защото се оказа, че мош е една организация, която е издържана от службите. И в света има четири международни журналистически организации. Може една от тях. И тя не си е мръднала пръста 78-година, което Георги Марков убит. И тя отказа наградата. И тогава в органа на Союза на журналистите Вестник Поглед започнаха да излизат такива дносни компромати. Също човека, който няколко месеца преди това са го предложи за международна награда за доблест на журналистическа дейност. Извинявайте много, но има два съюза, които аз не съм поканил на откриването. Съюза на писателите, Казионния, в който е, и Съюза на журналистите. Защото журналистите са виновни, те са след физическите убийства, убийците са следващите, които могат. Най-невинният човек да го разпъна, така както и Христос не е ли, да разпъна. Благодаря. Може ли отзад да микрофона? микрофон? Нали? Искате. Аз се чакам малко. А, като преподавател днешът работя със студенти, се опитвам по всеки повод да, по някакъв начин, много косвено, да Вдига ми този въпрос за да усетя как работи съзнанието. Мисля се, че влизането аз... А, така, почитател на литературата и на личността още от 69 години. И през всички тези години по някакъв начин съм се опитвала да усещам как реагират хората. И тези мислищите, като мен и като моите най-близки, и другите. И мисля, че проблема е много сложен. Проблема се корени в зависта на българина. Ако Захари Стоянов беше а, така близък до нашето време, той ще да бъде обречен на същото. А, много сме зависливи към великата, извисената личност. Дори тук политическия фактор можем да го отстраним за момент. Да се опитаме да го отстраним. Литературно прозрението му, начина му написане, жените на Варшава не могат да трогнат младите хора, а това, за мен, е нещото, което ме е побърквало на, на, на техните години. А, а, проблема е, че първо те са зависливи, второ не ги интересува меката топлата, човечната литература. Интересува ги трималите, интересува ги action, интересува ги дори криминалния момент. А, онзи ли да го е убиха? Така че влизането на, на творчеството на Георги Марков, аз съм за това, да най пред трябва да влезе като литература, ще е един много дълъг процес. Той трябва да влезе и като а, хроникер на времето ни, и като много топъл писател, и като един проникновен автор за нещата. И, и, а, а, Противодействието ще е тотално. Аз идвам току-що от където за много голямо мое съжаление, речи злезе. а самишленици, политически самишленици мои на възрастта ми са опоненти на това, което ще се случи на 11 А ще я да падна. Има хора, които мислят като мен, гласуват като мен, израслят са като мен, срещу мен живеят същите родители, същия бекграунд. И не е. тяхната оценка. И подозирам, че е от завист. Подозирам, че е от неспособността да обхвана литератори, пишещи хора, не са мати, а неспособността им да обхванат магнитуда на това творчество. и това, за което говоря от преди половин час. Израсли сме заедно, заедно всичко се е случвало и в един момент е каза, ти, няма как, така. То, това е от професора, е автор на тези Това ще е един проблем, с който трябва да се справим. Та магнитуда на творчеството му да бъде схванат като литература, като български език, като мекота писане, като човечност написане, а, като прозрението на, на жените на Варшава и на величествените неща вече. Това само размисля, аз дори не питам. Това не е. Това, това отначало дума там с Тай Пасквил беше основният враг за, за е, събитието, което ще се случи. Моя площад. Сега виждам, че и хора, други хора от плът и кръв, които познавам, а, той бил написал дори този човек, за който ви споменавам, който ви написал нещо, което предложи да ми бъде, да за какво говорим. Това показва, че... А, а там е завист. то То не, не е на политическа основа, никакъв случай Това е завист. Завистта на Българина за великите му личности е голяма и може би само отстоянието на един век, както е там или век и половина, както е при Захаристаян, ще може да я омекоти или обезвреди. Нищо съвременно не може. Същевременно, пак така говоря за съмишленици, правят а, представение нещо на Павел Веженов и какво е имало тази вечер, чуди си. Това за мен е. Може да има перо, но той е безкрайно не искам да бъда грубен, но той няма гражданска позиция. Той ще бъде възвеличаван. Извинявай, че е трудно, или но той не... В момента тече някакво възвеличаване на парламента, на, на, на, на което участват също съмишленици. Да, да, знам. Аз съм изумена. Това, това ми се остава вчера, днес разбирам тези неща. И много съм да го какво ще стане на 11-ти. Нека да сме готови Иначе. за думи, изречени от хора, които са като нас, които през всички тези 25 години са мислили, действали, работили като нас. В един момент завистта ще наделее и трябва да бъдем готови по някакъв начин с някакво много умно, много находчиво и много силно противодействие. Готовим се. Истински от това. А, вежме доброст, има 80 годишното на Павел Писарев, който ще представи своята книга. И какво ще Дома е киното, рядко постъпваше на седемдемистотайте, Той беше, към електронни медии като най излучваният документален филм по българската национална телевизия. Обаче в такива часоведето е, в различни часове. Показане, много добре е представен. Българската национална телевизия мога да кажа, че се отнесе да, да, много ентусиазирано, оказа пълно съдействие и а, просто при всяка възможност а, го програмира. Мисля, че до сега три или 4 пъти е представен само по канал така наречения БНТ-1. Отделно върви и по другите канали на националната телевизия. така че. Няма проблем, а, но другото наистина е, уникално е това отношение, толкова години и то след смъртта на, на писателя имам чувството, че е, зависта е не толкова даже за към творчеството му, но и, но и към смъртта му, която по някакъв начин също ги кара да се чувстват ощетени. Да, просто е, на, наистина ще бъде уникално, ако българското общество успее да се раздели и по този въпрос, дали Георги Марков има право на паметник в е, едно от символичните места в София. Наистина това ще бъде феноменално и отново ще ни сложи в е, световните новини. Те съжаляват, че не са загинали. Както казах, метиците има място за още паметници. В градинката си да имат. В градинката си ги направят. Ставаше дума за дебита, Талек, за Елий е за някои... Аз ви казвам, върнаваница на... Няма, покол... те така е. Долку, че имат паметници, не. Те имат паметници на много други места. Да, да, да. да. А, в парка и а... в в си градове. Само едно нещо искам да ви кажа, понеже ви говорихте за листа аз бях преди 12-70 години 4 5 месеца, четвър в имах 20 по хора, които са в чужбия. И тогава ви кажа, че това, което прочетох, много се съмнявам, моето мнение за долгани ли, е умер, да са в мърдър и така нататък, почти си е Не можам да прочета всичко. Това, което се прави по повод, без повод, за всичко, което е топенето, зависиста, мръсотията, страшно. И за това хората, журналисти, четат някой, който да отиде, има много хора, които ги е оставят да отидат, които четат досиетата на родителите и на, родители, на техните близки. В, в, има много свободни места в читалната. На, Че ли се да. А, не знам, аз мисля, че нека да има честване и на Павел Вежено. При всички случаи, публиката там не беше нито повече, нито по-интелигентна. При всички случаи, аз съм радостен, че тази вечер има а, толкова млади хора, които дойдоха. И това е най-важното, защото... и това е смисъла на, на нашето заглавие на този филм, то в някакъв смисъл е иронично, защото наистина убийството е направено с цел да накара а, един глас да замлъкне, но в същото време именно това убийство кара и позволява на гласа на Георги Марков да продължава да звучи толкова години след смъртта му, и ми се струва, че той звучи все по-силно и по-силно. Защото има все повече хора, подготвени да го чуят и да го разберат, не на този повърхност, но публицистично-политически пласт, а в дълбочината му, като, като познание за, за българина, за българския характер, за българската национална съдба. И това е най-голямото постижение на, на творчеството на Георги Марков, което постепенно с времето според мен ще се откроява все по-силно и по-силно. И, и наистина най-адекватното сравнение на това, което е направил Георги Марков, е наистина с а, делото и с а, основния труд на Захари Стоянов. Това е. Без да има възстания, без да има някаква а, отчетлива външна физическа съпротива, Георги Марков документира начина по който този е, вирус на, на онази е, система прониква в българския характер и в българския менталитет. Той, го прослед... той проследява този процес изключително детайлно, също време живописно и въздействащо и именно това позволява произведението му да съживи и днес. Вие, защото може да ли се случи всичко, стига да го пусне. Искам да ви кажа, че ще има още малко често лише на петър Ругалие на те са предпоставени с Георги Марко. И въобще, там има голяма история, която е размита тук. Всичко това е пак, каквото на Държавна сигурност. Ако ни попадне отивате на чесната, това е петър Огарият един мъбър човек. В дадени обстоятелства, всеки човек може да не е направил нещо, което е много редно, но, но това е човек, който също заслужава да бъде прочетен и, и от него също могат да си извадят много заключения. Това казвам, че в всичките тези години, които са би, много хора, на които са окачани сега, разни епитети, че са били ели, какви си ели, не, не ги съдете, не ги слагайте всичките пъти тези знания. Никога не е попадал под мелницата да знае и, и какво може да му се случи, какво може да подпише. Това, че каза той доносник, е доносник, коня е доносник, това всичко, което е, не вярвайте, това е журналистическа загуба. Защото повечето от тях са точно такива. Ами, ако нямате повече въпроси, повече мнения, благодаря ви за интереса, оценяваме много времето, което отделихте и да се надяваме, че ще продължаваме да четем и да слушаме това, което говори Георги Мар. Благодаря.